دپورې دا برتله مخدد دقه نه چختې او ټول سپک کوي اسکا کوي جما کوي ماز کسان نه جما م پکې شوی دا نا او په روکی زم نه شوی دا نو ولته نو د لوی دا خدای پاک دغه خو خو چې دا او کی چې دا حکم صاحب منڅو کی کړئ او بس بیا چې کم دینو حکم دارا کې دا شو شو کوي اپا سوال مرکز ته کې ریدي د نومو یو مکانو ها جی هم انځه کې مرکز ته کې ریدي بیا د نومو مکان ها دا روایت دا څه چې سونه لګي ما په دې ځکه کی د بیان د حافظ ابن کثیر دی دا سونه بیان چې موکه کنه په تبديل کې د حافظ ابن کثیر بیان دی چاغه حدیث نقل کړی دی پری روایت موعز ابن جبل د احمد ابن حنبل نه او وردا د ویو خلکو خبري دا چې افاري په خبر موندل دي دا په پی کې وردا د حافظ سپ بيداندیږي او بیا راولګېدو هغه څو تګي په مانځک ماشمار ته سووي نو پک تذق پسره دا یا بیا لري کخه زه غوړی ته پاتې د پراتې دی او چې پراتې دی کړه هغه دا چې پسو مو ابن جبل وی چې پیغمبر علی السلام مدینه مرعورې ته راغی مشپا رسمه اچتي یو ول رسمه اچتي مونځي بیت المقدس ته وکوه او بیا ثم حب الى القبلة اول تغییر نفاسان د پرون د ویل دي اول تغییر زم تا چې پیغمبر علیہ السلام راغی او درځه سلام وی کی کنه چمانځه تبر ودریدل مشعبه کرام وی نویت الا الا راضا وکم زه چوزمات ته نو بي السلام بمشکي وی کی نویدا ته کرا په لوي چې اسوالات جامعہ اسوالات جامعہ یو بل تبيچي والی اسوالات جامعہ اسوالات جامعہ دات کې بوي لري کېده دا, دا, دا دان نمو کېږي دا. او امام قا قال البخاري باب بد الاذان باپ ثابت ته په بیان د ابتدا د اذان کې ابتدا د اذان د کوم ځای نه راغلي دا اول مؤذن شوکته فایږی دا بنته ته خلک وی مؤذن اول شوکته بلا صاحب مبارکته اول شکر دږي اول مؤذن په اسلام کې دی هغه بس پدې مخ فرو شو چیرې رسو پو بعضی صحابه چې اور بلو اور به بلو نو لږی بکیږي نو خلک په ویني شوې دمان د ټیم دی اوبه دې چې نه شوڅې دن کپ پوون کنه اداشه به دا یو سټیډیو دان کپټن اور کوټل لږی مګر چدګی لا لپاره پریباشو نو आवाज بکای نو صاحب کورونه نږدېونو خبري کی با او وین چې کم دی کنه او درې ميدا وینې دیګل بوبو ښپيله بوبو نو وی چې هردا خدای يهودو کار دی بس خیر خو صحابه دا مشوره وکړه نبی له سلام سره مشوره وکړه مسجد نبوي کې او بس سپې سره ونښوا وم دقه شپه چې عبد مؤذن رسول الله صلی الله علیه و آله ذوچه درالمه ازو دښوما په دې کې پیګي وقو کیو سره راغی אביنا اے بیا رسول صلی الله علیه و آله ناقص ورسره دی ناقص ورسره دی نو ما وته چې او ناقص دا ناقص کړه ته وې ما ته څه کوي یاره خلک را بلو ولې دا ناقص خبره قوم په دې مشورکه شوی و یماته وی چې ما په دې وخ کلی لپه وی سو به ماجیدیک دا په قابلیت مخکړي او غونو الله اکبر الله اکبر د قازان یو کې یقین په خپل خدای او کا چې لمنګه مزه انده مونږ د او شاهد ده دای وی دي کما ازنل ملک النازل من السما فېګي اقازان دي زمونږ د قازان ديږي ادب مو محظور ازان چ دي نو هغه د تعلیم لپاره دي فېګي نو, کان الی تعالیمی پزوانه ترجیعا اگر تعلیمون شافی شه په ګومان د ترجمه ترجی پکی نشته جی د قضا نه یو کې ضمانه کماتان دی بس دیو کو او بیا یو پټی او مستفو ا سبس بیا قامت وکه یی قامت کې قدا قامت السلام د یقین ته خو د قضا دغه یی قامت خو پراداده کان اوس د قامت چې دین دا اسنه نشته الی او ا دا که دا سر قداقامت الصلات او قداقامت الصلات مرتين پکې دا ادم پکې ځي چې شو دا به خو بیا راغی صاحب راغی او خلیش مبارک راغلی د شرافې پیغمبر علی سلام ته وی حضرت ما خداش قبولیدو بیا خو خو دیابل شعدی راغلی امام دا قبولیدل تر دې پوري وی چې په دې شپه باندې سده پاس دیر شو کا سام دا قبولیدل دا قبولیدل دی بیا بس او عبدالله ابن زید او پیگی کنا ابن عبد ربیهی عبدالله ابن زید ابن عبد ربیهی مؤزنو چلا و زرع و و وی زرع شوید اے وی دی بلال تا تد وایا او دی بیوی وی وی فا انہو اندا سوطم منک ندد سوط دیر جحوری دی آوات دیر پوتا دی بس آقا اب بلال سا بیگی ابن زید بطا او بلال سا پزور باندی وی او چا ځان چې کوم دین عمر چې په دې کې پکور کړي ويږي او بسروته یده چې د آزاد نه اټک تميري ووري زكن الله اکبر او لا اله الا الله ووري د روته یده یجر رضا او په منډ راته او ساده په ځان پرځ راښکو ویګي وی دا خدای پیغمبر او الذي باسك بالحق لقد رايت مسلمه قرا ما دغه څه قبله دې لکه عادت چې سنل دي لې شوې انا الله بیا حکم کوی چې ودا پیګي دا دغه تغییر شو کنه دا تغیر په صلاة کې راغی را نه درین دا وځي درین تغیر دا موعظه نجیبل ویه چې صحابه برا لاله او په مانزه برسله پښودره ده نو سره برا کې نه سب کې ودی دا بل مرګینه په تفصل کې کم شوللېته کم شوللېته سونه منظم کړی دی یب کنه امام سونه موږ کړی وی به یو رکعات کې کړی اد ادرې باقی بم کې ده پکې کنه خبرې په کې دی ویدری در در دو دی اوس دی را کا دم کړی نه واپس در ضرب در برابر لکه ده امام بیرعلان دیکھو اوس پکې را اعلان وکولسته امام باندې را اعلان وکړي امام بیرعلان دې کله کدن بذر کاته شو 100 ضرب در برابر وکړلو پدریم کی بغت رکھے ناس پدریم کی واپس اوګره ته امام کې 100 در سلام وکړم مها ابن جبری ویشر Dhaka په ټیکل ده ځان فر ویجی نو دا دا سند نه دی پرې دا حضور وینا چې رستور روان دي غسنند دې دا خپل نه چې ما بیان کړو دا خوونه سند دي خو د غیر پیغمبر سند نه ديجي ننبي السلام وتبي زبري وک اعظم وک دقه سند دي دی دينا دی دا سند شي کې دی وره قبل ته فکر کوه هغه چراغونو بس په یگی محزم ابن جبر وی شرطه کی نه د زبر زماده قسم وی چې رسول الله کل زمانه برکات شو دي او زبر د منزله کوم چې رسول الله سلام موږ دې نو باقی به با کو په شي سلام واړو او راوګر دې ته حضرت مبارک یا صحابه صلی الله علیه و سلم ته قبله ترې کولی کراګر دې ده په تصبيه حالت په وی ناس په ساتو وی کی اوګر دې ته معاذ بن جبل طمانتو الله عبد حضرت بس هغه چې سلام یوړو کنه معاذ بن جبل روغخت وی دا او پیګي او تمام صحابه و تواوجيشو بان معاذ بن جبل سنن لكم وی تاسو ته دا د سنت موحاسب مبارک دی په یاد تر کې تاسو په دین کې روبست لا پفعد کذالک بعض همیشه د پرده کار کوو علاجونه مل قامیش په خبرې بند شوې ائ امام را لاندې کول په بند شو دغه درین تګې خبرې په شې نادرین تغیر په کې راغې په باندې کې مدرې تغیرا دا دا, دا, دا بیان ما دا حافظ ابن کسیر د کتاب ابن کسیر نو مولانا رضول جلال فرمایي یا ایها الذين امنوا اے, دا دا دا اے دی ایمان خوندانو دی کنه ولی دا دا سده دانیدا پک مقرره شوغنی هغه دک په حکم اول کینه دا وکنه دا نیدا پک ولی مقرره شو دا اظهار دی د شان د سوال دا اظهار د شان درو جې دی ایمان خمدانو کتیبا پس کړي شو دی پتا سو باندې په سبیل ته تاکي ترا علیکم الصيام و پتا صبح باندې نوروجي یا کینن ګران کار دی نو الله پدې کې سهولت وې نوروږه ګران کار دی کنه دی کار دی جی کا پر تاسو کا پر خود دل دا کار دی جی ډیر کار دی نو اس پکه الله سهولتونه بیانوي نو وای طالبہ کما کو تی وعلل من قبلکم یوسهولت لعلکم تتقون ایا معدودان ذات دیم سہولت پمنکانه منکم مریضون دریم سہولت درې دری سہولتونه په ټولو آسانوال چې په دې مسلمانان آسانوال دی لاسي ولی بل اچ عام شي تخفیف نه پیدا تی کبه دنیا کې یو سری مریض یو هغه غم رقم نمبر به او کدی مریض دی بلم مریض دی بلم مریض دی به په دې پېښی حالات بل اچ عام شي تخفیف پیدا کوي نو تراځي ډېر یو خبره ته بروبه څوک پرز شوی د پتاو شعبان دی روجي د رمضان دا برز لستو کما کتيبه لکه سرنګي شپرس کړي شوي وي دا یعنی نه سمانه دا صرف په پتاو شعبان پرد تک پخواني او متمنبان واه ده دې نه دا معلومه شو لکه سرنګي چې په ار دین کې من ضروري وو نو روجم په ار دین کې ضروري و دا مسلته ورته د دین معلومه شو کنه كذا فاحكام القرأن وي جابو کې چې د نه دا معلومه شواله چې په ار دین کې من ضروري وو په ار امت باندې نو روزم په و اگر چې دا فرض یې نه وي سفر پکې و آدم علیه السلام باندې سوروجي بي باسرادا ار امیا شکې درې روزي او یو دا د یاله سما څلسمه په موسی علیه السلام باندې يوم عاشورا دغه څه د په پښې پويږي اوبې ده او کما کتبہ لقد سنني صبر اسکری شو ویداروجی الذین باین کسانو باندې من قبلکم جستاسنلو بهم نداول تخفیف شو جستاسنلو بهم اذن رو جن مقصدی شیدې ک مقصد یو بل شیدې ها دې ک حسن لعینه هدی ک لغیر هدی دغه حسن لعینه هدی پکینی شدا کو تعذیب النفسه تجویر النفسه نفس په کې دا او کو د پی وصل شاش کی لیکلی دی په نور له مار کی لیکلی دی او حسامه کی لیکلی دی په مولوی یاکوب کی لیکلی دی چورو ځکه اصل نه نشتا بلکې دا قوت تجوی ان نفس تعذیب النفس نفس تا عذاب ورکول دي لیکه حسان بلې بجه نه دی لعلکم تتقون ندی د پاره چتا متقیان جو ها ولی په دئ رجب ان سنگه تقوا راضی معلومه شو چې مقصد څنګه پی راضي اعدادہ چې دې کې نه پس په قابو کې د شهوات او نساتل دي کنه او په معنی و چې دا اساسه تقوا نه دي چې خپل نه پسته شهوات بل په دې تفسیر جلالین کې لیکلي دي چې لانه یو قصره شهوته لته چې یمبد ال معاشی دې شهوت ماته ای چې هغه سده جلد دونه ونده په دې نه خودبه تقوا راځي معلومه شه تقوا مقصد دې څه روجه د دې لپاره چې تقوا لري چې هغه به تقوا لري هغه د اې خداب هم مبارک اټرغیب او ترہیب چې دی کنه تدې باندې د جامع احری او عالم دی هغه مسله دږي هغه باندې د باندې حشې لیکلې د نوو کمالات کړي دي شکل کم باب شروع کړي دي کنه نو د دې داسې هیڅ کمی ویل دي چې شرایط ته حیرت کې واقعي کې باربه کې لیکلې باندې څنګه د روجہ چرکه کنا په دې باندې څنګه چې کم دینو دا نو مقصدی شی چې کم دینو په دې کې تقوا شوا دا تقوا په دې کې مقصدی شوا ځکه چې دې کې یو باندې عاشو دې راول کېد او خپل نفسې د جایز شې نه وسات چس دې ها چې په نور میاشتو کې جایز دې کنه دې ها چې هغه سړي چې او جمعا ده ولی روجہ ته وګړه روجہ پر وخت کې څه شریعه کې لیکل دي ام سات مطلقاً او په شریعت کې څه ته وی امساق نحارن وی امساق باندې مفتیرات صلاه نه هاران معنیتي ده ته وی کنه شریعه کې چې دا بندیز دي د غراه او د سکا او د جمانه دروازې سره د نیتنا په دې کې د جایز نه د خپل نفس کابو کې او سات نه په یولش میاشتي کې به د نه پتر قولات را ساتي دا, دا, دا, دا تقوا اونور خبر هم دې چې کله د ماټرته یو وکړه ايام معدوده دا بنت تحقيق دي ايامن ولي منصوب دي سوم او ايامن مفول به د پیله معدود دي سوم ايامن روجو نشه دروځو معدودا دا دیم سرغله اے تاسو نه چې ټول عمر روجې او صورت پښمار دي چشمار و تعارض نمعدودات تمنا را دا مع دوداته دا یم مع دودات په دې کې مجمل دي او شهر رمضان الذي انزل فيه القران تفصيل فقيه تفصيل لماس رمضان ده عزيز دا درین سهولته په مسلمانانو باندې پمن من منکم هغه څوک چې بده تاسو نه مریضان دې مرضی تیکتا دا چې مریض دي چې روزه غسر ما خامته نه شي رسول الله صلی په دې دی راځه او علنا سفرين او یادې په سفرې شرعي دي هغه دارجه سو د خپل کلی نه په باندې وص اجماع علماء نو خپل کړي دا چې د خپل کلی نه دی وجي په سفر باندې او دا قرار تاسو او ات ات سلې خمي د نه بهر کی ات سلې خمي اگر کبجت کیږي ویږي کنا وعلى سفرین یا د په سفرې شرعي نو فیدته کطه عليه عیدته راځي لازم دې په دمه نشمار من اييامن اخر و نورو چې هغه ورته صحت او دي اقامت دې نبه په په شکل جوړ شو نو قضا به روړي چې او مقيم شو نو قضا به روړي دا ټیک شوې ده او تاسو د اصل روم تخطيب ل الذي فیقونه که ډیر تپیر دی خو لماوي چې بهترین تفیر د ت کو جو کو کو د نور به نهکم ل الذي او په اغې کسانو باندې فیقونه چې تعاق تروجي لريلیکن ل ندې بابا څو ورګي پیډه بہت کیده نداء ابتداء د اسلام سره ولګيده تیکته ابتداء د اسلام سره داو لگے ده دا. چاله قدی قطا کترو لذی ولا ترغبو اليهم ویله قلوبهم لكن جنونه وتربت نکي ندې بابا پیډه ورکی پېږه پی ولا مولی کړي دي چې هاذا احسن التاويل به هاغه لایا دا زبردست تعویل ده کلي تبشیر مدقد اگر چې بنم شوی نوګر له ګوار کاغه نو سدی منسوخ شو وایا دی بیا منسوخ شو په من د منکو صحابه لې تمنحو په دې سره منسوخ شو وکړه جی او باقی په حق د شیخ پانی پا او د شیخ پانی یف اسکه او په حق باقری اله یومنا حذا یو شریف چې روجه مخه د نچره رسولین نعم نعم ده دا عمر چې دې ادا تا کته نشته نو سبوکې په دې بور کې نو په حق کې باقری یا پی کتاب شینی جلالین کی لکھی ری تھی پرے مقاموس نہ دکدلی وللا پبل اک دغہ ما کتی پیگی واگے کی لکھی دی چور شری داس مریض دی چ و تبلی دی دا مرض نجوڑی گی نو دی بمت ورک او درو جی بٹی دی ورک سون کو پیگی بس غنم یا وڑو یا داغه قیمت او قیمت خل پدی اس وقت شل کی شل پی شل لو په قیمتي راځي نو روزانه به مسكين ته څل شل لو ورکی یا دی په یو ورکی که ورکی کو ورکی که روزانه به ورکی ما عبادت شرعي او وان الذين يقع كسان وبيكونوا جتا قد ترجي لذيل لكن ذلي وطنكيغي نفديه طد باندې پديهدا عرب دېسه شرې تعامو مسكين دا پديه بیان دي خوړه کانا د یو مسكين ده په یوه خوړه کوه د یو مسكين دي نو یا خوده د غنمر کی او ربشور کی نور بشور نه د نړۍ را غري په یوه اورا او بیا چې دې کنه یاد هغه قیمت ورکی خبي پښی او دیم تفسیر کوم وعلى الذين يتيقونه لا يتيقونكم لا پک مقدر دي یو يبين الله لكم تدبيره ک الله تدبیر ها په یوه خدا دې فکر دې نو الله په مقدر دې دا آسان تبشیر دي او په ان انسان باندې چې طاقت روجي نه لري نقیدیتن تعامو مسكين ادرم بايا چې همزه د پاره د سلف دي اته که یو څوک یې طاقتن سم لا يطيقون فيه وعلى هم مسلوب الطاقه عن الصوم نوذ د شيخ فاني او د شيخ فاني سره ملګری تکانه حمزه پکې د پارا د سالدی فدیه تن فدیه ده چې تو عامه مسكين دي پمن ته توغه چا چې پر غبطه زر سره راته وکوه خیرن به خیر لا پمن شوه دي پنه یې که سره بیا نه داد په الفدیه چې په فدیه کې ذاتی ورته د باندې چې دوسته رکیږي د سو منی ورته دوسته پیګې دوسته رکیږي درې سره ورته لوري ورکه فدیه وکړه صحیح ده کซีนه کمه پکې کنه دي بېګې پمانت په پووغه آچا چې پر غبط تزل سره وک خير بڼه کې کار چې زیادته پپیدیو کې وک وو خير الله دا ردل په دې به په جناب د خوره کې <تصفح> وانت سوم او دا چې تاسو رجونې شه دا په دې چې په دې موقتدا واقع دي وانت سوم که سیامو قم سیامو قم دا او وانت سوم دا, دا چې تاسو رجونې شه خيرل لكم من الفديا پی که دا تانسو بهتر د بہتر دیتا پیر ینا ان کنتم تعلمون فضیلت السوم ایمیسا رو بیستا مفهول بیجی که تاسو پی جنے فضیلت ترویجی شاہ رو رمضوان اللذی راج جی حافظ ابن کسیر رحمت اللہ ری پا دیرے کیلی کری دی چې دا متح د رمضان دا د رمضان مبارک دا په انزال دا قرآن مبارک بس دا سے پوی جی یا رکت سخون د یو مټه کې را دي کنا خلق سوچ وړي کنه تفسير نحایته ګران دي په دې کې ابن کثیر ته چل دی چې ګور په دې باندې سدینی شي په دې باندې بماهر با د حديش په وی یو در چې لغت کې سم در کې نواب ویندار چې په حدیث و مبارک او څه ټول حدیثه تفسيره حدیثه دي نه ان جماهارت نه کا په ورینه شي په دې دي اوس په پی پیږي حافظ ابن حاذا متحر رمضان المبارک ب انزال القران ازب اما چې دومره متحدث رمضان په بل نی چې دئک افزل الکتب رادل شوی دی دونم ته به بلوي دونا به بللی ام تک خواجدا یاکه په خوږه وکي د روزی کې مونږه تلاوت کوو اې د دې قران او د رمضان په مابین کې سم چې کم دینو سړي تعلق تی نو په دې رمضان کې داس قران شریف ورکی چې دا بتاته توه بچی اڅرې دا شرمانو کی چې کاش کې چې دا ټول عمر رمضان مزه کدا قران شریف په کسری دی خاص تا وایي اڅک پکی کوي دا ترجمه په توو ونیږي چې دا رمضان دی کنه پروژه په پیم نه شيږي چې پیږي مخ پخین بیږي پښېک نا او دمر خون براپی راپی دی چې ته په دوه چر ټو عمر رمضان و نډه راځي کنه په دونه په نبريږي دغه شعر دی دباس زناوي ممرګر اتڅه څو چې د رمضان دا شرافت کافیو او دی چې قران عظیم غوندی کتاب پکې نابل شیږي رمضان رمضان الذي میاش تر رمضان مبارک هغه ده انزل فيل قران چې ناظر شیوي دی په دې کې قران کې فيه عصت من فيحسک صدق ليله القدر دی په یو وار چې د لوح محفوظ نه بیت العزت په یو وار راځل دی بیت اللہ کم ځای کې دي د اسمان کې کوټه ده کم ځای کې ده په محاذات ته بیت الله ده په محاذات ته بیت الله ده پاسه ده دغه بیت الله ده پاسه ده په یو وړه راغلی دي ا نبی حضرت مبارک ته چراغ لیدي دی؟ په دریشکاره کې مسراد دي دریشکاره کې برابر شوې اون ذلتی هي فی حصته من هو چې په یو حصت دې کې نازل ده قران من لوح المحفوظو ایلا سما ای دنیا بیت العز طلاق له کله کله عربی کې وایم کنه فخم زه مدیني شه وای عربی کې سبق وای طالب بر خط ورکړي یا ردا کې مې یا الله ک طالب ته چې کوم دیل بی دوري تر ورو رسید یو سم د پاربیا کې ما عربی کې په سبق موه ټوکی وای نو تبعه عربی یاده کلا به یې خیر دې تا داسې کنه په ټوکی خدمات د انزل فيه القران من لوح المحفوظ الى العزت في سماء الدنيا سند القران یزین ده خدان سباتې شوی وی ولی منسوب دی مینا برحال په حال قوم دغه قرانی زیم کې چې خدل لناس هدایت دی دضلاتنا لن الناس لپاره د خلکو بل او بیانات من الخدا د دې ترجمه چې د نې ریشتاله بها د دې ترجمه تفاصیرو مګرد دا چې کډې د چرچړې په اور پوي کې نه چره دی ځوایږي په دې شی دا ترجمه چې د نه یرمشي مبیناتن او دا شدي دا د دلایل واضح هدي بعدم حل ګورې دام حل ښا د منشوب نه ور حل کنا په حالت نسبی تابع ده حالت جریده مبیناتن او دا چې دې نصدي واضح دي من الحدا لهداه رسمنه دا کتابونه اسمانيونه منه الهدى منه الکتب السماويه خدي کتب سماويه ته ولي هدايت وي ولي دضلات العالم ته نه دی ولا دی دلالت نه لري جدي کنه شاله منه الهدى در درم زلبانی وما منه الکتب السماويته الهديه من دضلات دا کتب سماويونه چې دی هدايت کوم کې دی دضلات محصر آده جی دا ترجمه چه ما اکڑه دا تانوی بابا با با لی کلی کلی چا د نسلی دا تخیر بیان القرآن تیو باره جی آل محصر بیان القرآن دی کانا دوم لده دوم رغتتے دوم رغتتے دوم رغتتے جی آگه کی برح چکم دی باقیہ احیشه نقل کرده بلاقت نقل کرده مسائل السلوک نقل کړی کرده ترکیب نقل کرده ده چسرنشت ہو جی ترکیب نقل کرده ده او ار دې کې ویل چې دا ترجمه باندې دا شوکا دا ولیه مدلل دیږي ا ډېر ضمان شوې زم ما خلک 2000 په توش راځي هغه به په پیغام هم نکې او موږ سره هغه بخوانی دي شو خله په دا یو موریشي بو پات چون هغه بیا موسید کړي چې زم ما دا تفصيل غل او نه زان دا ډېر په خوانی دي او دا شي ان شاء الله چې دا په 4 মাহ بل حساب لگون دا دې په خوانې د زما د حج صداشه او یا او کارو من الله او دا واضح د لایل دی د کتب سماویونه چې هدایت کوي انسان ته د دلالت او بل والفرقان او د قرآن یزیم پر کونه کې د پمابین د حق او د باطل او د پاک او د پلیت او د جایز او د ناجایز او ربو د نارو ماللہ پا کوئی چھو پا من شہدہ ازا سمیتن فزیلت سومن پا من شہدہ پاکم اپا پاپا شہیا ارگل چتا سواری دا فزیلت سومن پا من شہدہ اگر سوک چہا در شو من کندتا سنا شہارتا لیکن سو صحیحا مقیمن دا قید بک دے صحیحا چجور دے مریض ندے مقیمن مقیم دے مسافر ندے دا قید بک دے صریحاً مقیمان باقیات به پکې ضروري وي نه په یثم نه پاس دی, دی روجی او پدی هغه تخیر په مابې نسوم او د پدی کې چې موږ چک چک نه شو د روي او د پدی په مابې کې کم شو او ناغه به موږ شو یمن کان مریضان ومن کان مریضان او سفرین پرین په ایدته من ایام من اخر ای طالبات تاسو ته شو کوی چې دا مسله خو شو اوس بیان عنا کلکلا موند دا اخو د اخو تکرار دی مونږه نه و من کانه مریض نه واله سفرین دا تکرار نه دا تکرار د دیده لپاره شو دی, دی چې دا حکم الهی تخیر منسوخ شو نه دا سفر او د مرس حکم هم سره منسوخ ته نه دا منسوخ نه دا هم سره مخ ته دا نبی رحم نقل شوینه چې اباوی چې دی منسوخ دی نه حکم باسي دی کوی نه منسوخ دا معنا دی جی. و مَن کان مریدن اگر چې تاخير منشوف شو منسوخ شو و مَن کان مریدن اغه څوک چې بيماري او روزه تضرر رسي او مرضی پزیاتي کی او علا سفرین واسو قامت وی کلا څه بنده روزه کې بازه کس یقین دی کی او د پیښور هسپتال کې داخلي شي جېدان هسپتال کې داخل کې روزيو یقین په خپل سره خدای په قدر هر یسرې لا غیره وی مو شه د اړه روزه یې ماته شپ څنګه یې دې امځات نه تنګي یره مې یع په خدعوکه ما تا نه زیات تانګی خصوصه که ما نو خدای حکم دې ما تا نه نه یع کین په خدعوکه مې مونږه ټول درس په ویجی رمضان جي نه دا, دا هو دا سوت په رمضان په شکل کې راغلم مې ما تا نه زیات تانګی نو خدای حکم دې نو اوس په دې الله غړت یو څلې و نا قرغی منافق یوی مې کول نو استاد چدات سړی یوي کې یا پپډی کې کار کوي ماغه وایي کې په دې دول صبح جو کې د دول صبح جونہ دی خوانه کله د دول صبح جونہ اخو یو جامو مسكينو خیر دي یاته پپډه وایي او کار دا دې سړي خپلې د ماوته یاره دا په خداي په کتابونو کې نشته دا یو سړی ورته دا مثال ماتا کړم امیا دا څنګه لاګی ګورې دې را جوړې کړې دي ځان نمومن کان دا حکم زکر ما اچوخه ګورمریبن چې دته ورجی شخص دررسو یعنی ما خان ته نشو رسول انا سفر نه یا په سفر دی نفیدهت فایکه په سفر کې مروجهنی ولخدی رجنی ولخدی او ما توله جایزقدر ته دیو سو واجب ندی فایدهت ګور او باکی چې څو دې په سفر شونه یو سلو رکات دیو ورکا ته دینو سدی واجب کم د ورکا ته به څو سلو رکعات مونار انو بغا دله مسالته ودام دا ایک لازم د کدبا نشمار من ایامه نخر دروازه نور نه چا اور جه د صحت او د اقامت یوری امباس راز او صلافه کوچه ماده حوکم حکمه دایې ګردی ستا ترا سان واجب په ردی یرید الله الله یراضی بکم یسر پتہ سبحان لاسانه د دې وجنه مریض و مسافر او, او, و او مسافر ته روزه سخت پروجا پر پر کوي ورکه وریکا او ول یریدو او را دننه دی بكمه اوسره پتاه سمانه سخت او د دشواره او د دی وجنه په مسافر او په مریضو روزه پرد نه او کل خین جائز ده او بل ول تکمیل الیدته چې تاسو پر که شمار درو جو په حال د ادا کی یا په حال د قضا کی قولا نه ما دی وی چې دا د چا پر لګې عیدا چې تاسو پرته شمار په حال د ادا کې رمضان او بیا شمار په حال د قضا کې چې قضا وروه نشمار پر وکا او بل بل تلکبر الله او بل دې ته باندې تاسو تعظیم ولي تعظم الله دا لوي په یاد کې ده خدای پاک او د لوی لایقتي انا ما حداکم بنا فغبندی چې هدايتي او کو تاسو ته احکام دینکم دا کوم د دینستاسو اړینه یمته کنه دی او ول انکم تشکرون هغه نعمت ا د دې لپاره چې تاسو شکر ادا کړئ نو خله د دین یمته چونګې روزه چدين وسو او حدیث کراغلی دی عبد الله ابن عمر وی چې رسول الله پربایلی دی چې لسايمه عند فتره دعوه مستجابه ويګه او لسایم د لپاره په وخت او جماعت کې یو دعا د خدای قبلی خامخه ا دې وجره بيگي عبد الله بن عمر پټول به چې راځما کړ وي په دوا کوم تاسوب یې امين کړي بيگي دوا کوم تاسوب یې امين کړي نو روجه چې کوم دې نو دا محل دې اوه دا روجه چې دې په وخت ماتوالې کې محل دې اجابت دي نو دا دعا سره مناسب دی کړل دي نو یې ذات او یې ذات علاکه عبادت دعا پدي وا ولر الله ربط معنفي ربط طبق اتباع ده اطرادي ربت بدی اعتبار راغلي الله پاکوي کبا انسان سوالګه يو سره راغي د باندې په دې کې د باندې او صحابي دا راغي حضرت مبارک نه تپوسب کو وي سو اقریب ربونا پنوناجي هي امبا ايغون پنونادي هي مبارک اقریب ربونا پنوناجي هي زمونږ خدای دی جديد چې هم راځي وسره وکوي ام بعیدن او کل ندی پنو نادی هی چچو کې وته وو ا ندی واکیږي په ایت او شکی اول سلام قریب دی چې هم راځي وسرو دی چې چری وته وو په عربي یې له پدې کدا حدیثه کې جاء ان عربی لا رسول الله صلی الله علیه وسلم وقاله یا رسول الله قریبن ربنا پنو ام بعیدن پنو نادی هی ته ونزل وې ځان سره علاقه ارګل چې ته پوس او زه غوښتم چې دا زړه په مسل په نهایت قرق کې دی او بس راځه او جيبه او ز قبلهما دعوهت الداي دعاده دعا کوونکی اذا دعان ارکلچه دې زمانه سوالو کی اذا دعانی دعانی دی په اصل کې نو آی ما ساته شو بده دا, دا کسره پاغه باندې چدا دلم دي ارکلچه دې زمانه سوالو کی بده ته یو ټوکی دې بسوای مخه هغه دا چدې ارکلته من غوځې لکه مو پشیرې لکه دې چې خدای پاک وایو چې اوجیب دعوته دا اذا دعان ارکل زمانه سوالو کی مې لري سوال کوونه قبل کی دا ولي. دا زه دي خکلي جواب ده دي چې دا آیات مطلق دي حمل له مقید اغه آیات په ومه پرکراواله هغه د دې په صورت یې ایمان کې چې سو چې دا قرطنا پېخ شی په مات دونه الیه ان شاء الله په دې طرف وته ان شاء الله کځما خو هرشي یوه شپه تدږي او چ اوجیب دعوت الداعي از دعان او انش انش اتو کنه ان شاء نه دی پروتم خدای چې دا تاسو کوم سوال کوي نه الله بده دی که شبوکه او ان شاء الله مطلق مقید د تقا مقید باندې اے پدې مسالو کې خیر دی تقیق جاهز دی دا سمست په دې کار احکام او مسالې نه دی هغه دا سمسالې نه کم دی کې تقیق ناروا دی یو شوا دمه دادا چې عجیب او دعوت دای زادان اذا اقترن بالشرايط اکر چې مختارين د شرایط سره او حضرت مبارک پیته دی ته ما د ذکر کوي اذا اقترن بالشرايط اکر چې شرایط تر سر مقتدينی حضرت دی دی چې لد جناحان اكل الحلال و المقال په یګه د دعاء چې کوم دی د بوبو زری دی یو چې دین صدق ال... اكل الحلال یو حلاله يو كان بحل علي اصدق المقال بالبسي رشتابوي ها اريد اديه تشبيه ولده مر دعاده وركيده وزاره سره زكا جدا عبادته خبري بكيوي ندي با وزريو نواب لوزين ومسعد قبول تبورشي عتكلف ديك كميدن جاسو يا وزري نيشتن بي وزاره مرغنيش البته اوك لا تقبلني نزا زم مې شوی د عیاق ترانه بشرايت یادا چې اوجیبو دعوت داعي ما دعاده دعا کوونکی دعا هر کله چې پدې مسؤل کې د خیري او ک خير په کني نو د دې ابن بينه قبلهم ولا ويږي چې پدې مسؤل کې د خیري ګرم شو شالون دا, دا. چې بس پیران مرلي اسلام پرمایلي دي جو سلو خدای تعالی سرچت کړه نه د یو د دې خبرو نه باخت نه دی آ څنګه یاو خودي د مسقول خدای ورکی د خودي مسقول باور او یا بد دې په دې باندې د په د مزر او او او یذخر لهو ثوابهو فل اخره یا د با اخرت سواب ورکی چې خدای ته دی خو ګرچی ویجا خدای کړی د سببونه تقسیمې پر د قیامت مددا دعا কবون کې وو چې یا الله زموږ یو سوالم په دنیا کې نوی قبول کړي نو دې رب قه امين چې یو د نوي قبول کړي مددا بره قه دې په فی دغه شریف داشه عداقم له حدیث کې راغلي دي وایي چې مریزان او خدای پاک د مرست کم ثواب ورکی نو دا صحیح ان چې په دنیا کې تشوې دي نو دا و دمشقات مبارک وګورې وته دا تمنې کې چيالا يالله دعوه كم سواب يامونتو او في الدنيا كيزة منك دا وخي پا با قانچهنو باني قنششوه خدا سواب مغتل لك يادنا رجيس نا اخو منك دكترا جيو كننجي يوم اخيرت ما مره جدا ده جي كذا سينا تي نبدا سوء خبر ماتا ساكا فيه راضي احل لكم بزداء او حرمت سابقه بس سراو بحديث سراو ولكن د شپې پاتیم کې و یو شریف د شنو خوراك اوسکا کو جمع جائز و د بچو شو بس د ببل روج شروع چرته په په ساده اتم کې روجا ببل شروع هم په شکایت نو حرمت ساده کا 50 حدیث سره دی او قران سره نه دی چې د شپې تاسو جمع مکه و خوراك کنه چرته او ردی شو به را پاش نه بیا بس نو بیا په خوراك کو جمع بنې دا حرمت 50 ردی سره دی ورې رحلل حلل شبي دي حلل كلي شبي دي ستان سوره بارا ليله تصيام او پشپد روزكي ار رپسو رسي دل ال انسايكم مخبل بيام ترپس سمانا افزا رپسي رپس رپس تووي رپس پسيارلرا بيام را روان رپس رپس ار ارغ حاجت حاون خجت چبيكي جي اگي نو كبوسي كب تووي بوسي تو مرغلي دي کله د ډډو سرواکی دې ته مرګ دی دی جما وزره او دا چې کوم دې مس یو کی نو مچه تم ورګ دی دی په یوه خبر تر پاسورنګ دی را پاس داس او له پزې چې نو می مقصد خووند خپل خزینه پوره کړي دې وړتوب ور په شبا را پاس داس له نو کار دېما دا او کار بوڅه دا او کار استجابه او کار مسد او کار مسد صدېانو دا کوم دا جوړه توور کړي دا داسه لا پاس دی. نو په حین lễ کوم حل شې د تاسو لپاره ليله تېيام، پر شپه د رويې کی، د او مقصد حاصل اول او رشیدل ال ان سائکم قلوب بیانو ولي راز دي. خو دا بیان دي لباسل لكم ساسو جامیلي. لباسن جامع دی لکومستاس ورپار او وانتم چاسو چه لباسل لهن پکې لباسی یې او د دې دا پرداسري اے مرګری فکر کوه دا کینای ده د نه حیات دی اختلاط نا لکه څنګه چې د دې روئ اے د دې جامع تاسو سره خلک ته نو د څنګه د خجو د خاون په مابین کې خلک دېګ دل دی او بلې یو خبره وکړم پی پی دا سره چې کله رغی کنه کم سری وادو کې کنه خلک و چې جامې دي مبارک شه. هر نو پیږي نه چی. خاطر جامی دي دا قدرت ز جامې دي. څنګه جامې دي؟ دا سې کم سری چې خذه نه یکن یقین په خدای او کپ دپانې زنانم باور نه کوي. ها باور په چته کوي؟ ها یقین په خدای او کدا تانانه په ګریه هغه څل وړ دی چې هغه پیږي چې اوس ته په فیجی باور پینا کین وره ایتمه پینی او ز اوس ما امر به تزه ومه چې ز بزرگي وره د لون سړی نه باندې را یا کنه په پلک دی کی ته خراب دی کیږي په پلک زیک ته اخرابی کیږي بزرگي دی په ذکر کوي کی نه کنه په ما مولي خبره خراب شي اوس په فیجی دښې او درې ما خبره دادا چې ګورا دا جامي چې دینه په دې باندې نقصانات پټي کی کنه پټي په جامو نقصان پدېږي غور په دې انسان کسونه عيبونه دي ا چې د پېکی چې څونه متوور او پريو خاندینو کم وب هغه کبي کدا چې نه دي جامو باندې پټي کنا نو پدي خزه خوګره په خزه باندې راخاونا عيبونه پټيږي پېږي او په خاور باندې د خزه عيبونه پټيږي دې عيبونه مختلفه لار جامې ده جامو سره تشبيه ما درې وجتا چې جامو سره تشبيه ولې ده په دری دری کړه ته په تاسو او راکړشه او انتم تاسوچه لخن تاسو لباس یې د ریسانا نو د پاره مونږ تاسو په نو مسګاده المل الله الله ته علمو چې انکم به شک ک تاسوچه قمتم و تاسو تخ تنونا انفسکم پخیانت کم خپل نفسونه غردول په یی کې کنا پخیانت کم خپل نفسونه غردول څنګه نو دا خیانت چې د ظلم په خپل نفس نه دي ظلم دی کنه تاسو خیانت کې عضول نفسونه خپل چې پیګي چې په پښپد رمضان کې تاسو جما کول لکه دا فاروقیا غم نشوي نور کوله پرې ها نو قطع تعلیکم الله پیګي رجوع کوله قطع سبان پر رحمت سره او عفا عنکم تاسو ته اپوک لکه مخکنیم کوم جما شوې دي یاسه شوې ده نو بس ها پد نو فل انا اصر. اصر او خینا او حلل لكم هر کله چې تاسو ته حلال شو ماشروخنه نتاسو سو صحبت کوي د دې سره ماشروخنه سمه ما مباشر پیجن مباشر په هدايه په هیڅ لیک لري دې ته وای چې سرمن د سرمنی سره دې د جامې نه ولي مباشر دې ته وای نام مباشنه خو خو له ګره پکینهایا ته باندې تعبیر زبردست تعبیر کوي خد تو سره کوي ینه صحبت وسره کوي وليكن مبسوط بسي وبتغو دیکې دوه ترجمه کوم ما كتب الله لكم که دوه ترجمه کوم وبتغو تاسو تللکه ما اغه محل كتب الله لكم ابا حل الله لكم چې الله تاسو مباح کړې دي کوم محل چې اغه قبول دي چې کوم ځای نه الواد پیدا کیږي دا چې نه چکنې دبر چړي واټ ته وکر راواز پدې په پیرش ابا حلاعلکم چې تاسو ته قرئه مباحه کړې چې هغه هغه جما دا کلی واته جما به کلی واته هغه قبول دی دوبربدي دا معنی کوي یوشه او دې متره جما علماء مو دالې کلی لا دا. چې وبتقوتا ستلب کې ما هغه وعد كتب الله لکم قدر قد الله لکم فی الازل وېګي نو تانسو طلب کې اغا الوادو چا مقدر کر دستا سر پارا پازل نو مقصد دجیمان با الوادی کا قضاء او بھئی آ الواد بھئی چا دا جماعت زدکا قومت چا خضاء الواد راج خب بے پیشوئی جی آور صورت کی اے تانسو طلب کے اغا محل چا زید پیدا کی دو الواد دی موزع الپرس دے کا حرس دے موږ پرڅه ته ونه او هغه هغه محل چې تاسو الله پاک مو بښه کړی دي چاغه دا دا چاغه قبول دي د بنی دی واتت پني یا هغه الوادو چلنا تاسو مقدس دې دې کړه کتابه معنا به شقدر الله چې الله مقدر کړی په ځل کې چاغه الواد دې قضا د شحت بې دي چې د خپل شحت ادا کو بس را دي اوس الله پر کوئی لکسرنګ چې جما روا ده نه فراک کا دا دے دے. کم نه قصدي کنه دې هغه کنده ما صلی الله بکلو خر اقوے وشربو اوسکا کوے کل الليل دا کہ کل الليل بولشفه بولشف خر اقو اوسکا کوه حتا تردی وئی کی عربو کدا قانون دې د شپې رمضان کدا څه کې دې رمضان کې یو پټي خوبم نکړ ټول شپه ګرځې پات او بس پنځه کم دې نږي چې کارونه دې شپې کوي بیا چې د لغوتونه باکای اوبږه بلاتې په سودوبشې او ماصپخین مازه لږه باندې هر کله ته راوکی ما په ځان نه خلک ته نو رسیدو سوقي نقش هدي او کلو خران کبه وشربوس کا کبه کل الليل حتا يتبجنا تردي چخکارشی لکمل خیت الابیدو استعته اغمزی سپین چد سبا صادقتی من الخیت الاسودی دا مزي تورنا چدان اغمزی د شپې دی من الفجر دابه اند دا خيتي ابي زيد د سبانه د سبانه چې لا سپين مځي بيګي کنه او فن احكار شو نو روزه کې چې کل شپه داخله شو نه او بیا پورا کوي روزه ال روزه پورا کوي لليل بيګي لليل تشبيه پوری يعني ال غروب الشمس يقينا شاهد هدايه وي يو یلہ لیل تا مانا د شغروب د شمس یقینا راشي مسرادی اولات وباشروهن نسو بل حکم دی بسدا حکم سمشت او تاسو صحبت ته دی بیانو سره متو بیان نه در وضیونه د شپې شپې مږه وادي وا او حال ان کی وانتو حاکفون فی المساجد او تاسو اعتقاد کوون کیه په جمعه تونه کی او سره د مسجدات چلوس تروز انو پس <پساق> هغه بيبي ولا راکليته یو ولا راغله نو هغه پس هغه د خپل تاغه کو نه هغه بپوري زم ما کلی دي خو دې پر شمعات کی ما نه بیا راغوی مونی شب شو کو مې چره ماته شوي دي خبره خرابه شوي دغه څن په کنا راواله ولا یوادي چې یمانه راواده ک دوايدي دواین پکې نامباشرت خو دوایې نقوه او غوندان سره غلی موهبت دی غریب شي کم دی نو بدقش وو په تاغه اوپر ځان مو کې جوړ بدقش نو دغه ماته شو سم حات موسیاد دا اخز دي کنا همدا مسبر نشي کولی جي بدق وجه دي ولا تباشرون او تاسو سره موباشرت مکوینه دیشپون درو دي او حال اند چې وانتم بیگیا تاسو عاکفون اعتکاف کوون کی په مساجد په جمعتون کې معلومه شو چې اعتکاف په کوم کې جمعہ پدایکه نکی اصل تکه پبل ځکه نکی دا کې ولې دا غره غره منشر پیړدی وه هغه په خپل وجره کې تکاپه نه است میا دا د ځانه جوړ کړی ځره کې دا فکر کوم چې تم د متکب شنه تا چې مانای شو نه جام پیګي تکا په خوله په کور کې بي تکاپه تسره پاره دی چې را پیګي چې دا دی تدبیری اولاد یا په که په پليما مينو تکبير الله علا دې ککنه دا خبر پر په شي ليوه مساجد په کې دغه ټول مساجد په جمعه تونه تلکا دا تیر حدود الله قوانين الله یو ترجمه حدود الله قوانين الله حدود الله ضوابط الله دا ضابطي د خدي دا قوانين د خدي دي قواعد د خدي او دا چې مخکي تل کده مخکي مشکور حدود الله پېږې داسې قواعد او قوانين او ضوابط ته رسیدي حد پېژنې کله حد زده وې حد زده وې پېږې کله حدې ته وې پټکوا حد پولي ته وې پولا دا پېږې دا یو پټې نه دبل په مابین کې پولا دا چې دوی به هغه ته ونوړي دا هغه به دې ترابو نو ها حد کوم نه نامته کې پېژنې کله حد په لغت کې معنی څه استلاک تاریخ تشریفات ذاتیه هغه غنډه هم پاتې تاریخ تشریفات ذاتیه او رسم تاریخ تشریف ارزیات هوته اشانه مراد کړی حدود الله سم نه د قوانین د خدای او حدمن ایته وینو د د د دې کی کوممنو دي ممنون دي کوي طلع تقربوا ها تاسو تم نزدی کیږي بل حتق او چې دې حتق کوي په حتق سره تاسو تم نزدی کیږي چې کوي او كذلك هم تکرنگی مضارع سے غدا یبجین اللہ اللہ ببیانای په مستقبل کی خیری آیات ہی آیتون د احکامو لناسل اصلاح الناس او الہدایۃ الناس لعلهم یتقون د دې لپاره چې د ځانو ساتي ان خلافه د خلاف دا احکامو او سو او ځانو ساتي د ګناوو بعد د دبل دبل حکم دی دا مستقل ولا تأكلو دا حكم متعليق بالمال اما كان احكام سونهو دا متعليق بالجان اما دا, دا مال سارا متعليق دي بمحل عجيك نبي دا الحكم دا حكمي سالسو دا عرابي دا ابواب البر ش متعليق بالمال دي ولا تأكلو اتان مخري رأي اموالكم مالون دي يوبل وره. تقسيم بقى او مقابلت د جمی چې جمی تقسیم د حادو په حادو یم لاګه اکل بعضکم مال بعضن ولا تاکلوا د مخره اموالکم مالن خپل بینکم خپل مابین کې په باطل ترکه سره چې د یو بل مال خره باطل ترکه وسنګوي کتابونو کې لاغلی دی په کې لکه په دروغه داوا سرقا غصبو قمار په کې غصب شو غلا شو او په دروغ باندې داوا په شهادت په دروغہ په دروغہ قسم کول اغلا کول خیانت کول پیګه د چدک پیګه زنا کا او زنا یو زنانه چې زنا ده پرانسته او باغي باندې ساج وجرته دی حدیث کې دی ته محرل بغي وي محرل بغي پیګه محر د زنا کار ته ټوډ ناروایت او دانه یو سری شریسه اسپتې سمراګلې اسپتې سری اغدا دا چوشلي سره وې دي يا سندا دي او غيدا بل کي وي او غا ول اولي ميخ ول راولي اوغه په باندې کنا يعني ورواچه او بیا په پیشه اس پټس دي ته ها او دا به یاد لري کاغه په خپل طبيعت باندې د عزت لپاره سورکل نو غنار ونه ولیکن سو اجرت په پینالي اجرت نه روانه دی څه دا رات کړه ته اجرت دا سری اصبته اوjre تو اصبته کذا په صدايا او کذا په حديث دامتول نارو دی بس라도 دي دا تو په بل باطل کذا خل دي ها وتدلو ولا تدلو یی کی کنده په چا تطی په تعقلو او تتن ده له اندلان د دینونی او کودولې کنا دی په اصل کې وتدلو او تاسو د دې با د حق په مابن کې او ټکي حضرت دي به ها به حکومت ها تاسو موږ په صلد دي مالونو ال الحقامی حاکیمان او تا حکام بيږي چې په زور حاکم شوی دي په جبر او ظلم حاکیمان او ظالمان او تا لتاكلوا چې تاسو اوخره بمعاونتهم په معاونت دي حاکیمان او ظالمانو فريق کم من اموال الناس حصتا روحس چې کندې د معلومو خلکو نه بالاسمه او گنا سره یا نه پناحت سره او انتم تعلمون انکم مبتلون اتاسو ته علم دې چې تاسو په باطلای بسره دې یس انونه کا بس ما تاسو ته دې د ابواب البر دا دا چې کوم دې د ابواب البر چې کوم دې حکم روان شو دا ابواب البر نه پنزم حکم چاغ سره چې تحقیقات د صحابه کرامو دیوارو کها مديره کته وخبری کومه صحابه کرامو د نبی له سلام ډیره عزت کوونو پیغمبر عمر شه بو یو موږ بدا په خوا صحابو چې موږ بدا خوا خوا, خوا, خوا چې او شریف د بارن لای شي کنه او د پیغمبر له سلام مبارکنه سوالو کی او دی ول جواب ورکړي نو ډیر بخی زکه چې موږ به ګبراوی ته په سوار بمته نشو او نو كل سوالونه سحابه کرام او چې دا د عزت رسول الله کو نو كل سوالونه قرانه یې څنګه راغلي دي دی سورله سوال دي او اکثر په دې شورت او واقعا نور شورتونه کې نازین او ذبیا او وښمارم تا او دا ها سورله سوال دي او دا د لنډه خبره دي په کې علامه الحشی په تفسیر رحماني کې ویل دي چې دا د نن د خبرې دي چې اصحابي کرام او الله علي عزت کو چې د دین د په سمته نکو امر کدا په خپل خوا خبرې چا وکړه د بار ناراض شو درسلامه نا ته پوښتنه ومپېتی ا جبریل تیراغه د پوښتلای كون هو په خپل خوا چاله کړه ا کله ته پوښونه درسلامه کول ان ټول سوال دین په دې کې بس ته ان شاء الله شمارو دا اول سوال دې دې نه شروع کیږي ها مثلا ابا باب ابواب البر احکام بستو پاکي بخپل احماره وقضا تمي وکړنه بل حکم پينځم نه کنه نه دي يس تپوس کي زتانا صحابه تپوس کي تحقيقات کي زتانا صاحب کرام کوئی غطلب ته پوئ کي ترجمه سوال کي زتانا تحقيقات البدا کوئی قید تا نه انل احلا ان عنل احلا عن حكمه زیادتها ونقصانها ده حکمت ته کای ده زیادت او ده نقصان جناب کرام علی او پی کی پیغمبر صلی الله علیه و حضرت نا عمر په یو حالتی او د اس په مې پېتدا کی ولې او به له شی تدیش نورې تان شی بیا وړیږي پدې کې ستري کې حکمت دې مڅ یاد بلدي نو دې کې قاضي ابو سعود به دي چې صحابه کرام تفوس او د زیادت او د نقصان د حکمت او د پې دې تاسو کولې دي ویږي او سقاکې پدې مقام کې پمپتاخ العلوم کې ویل دي چې به سوالو کوچ دا کنه اے چې دا زیادت او کمي پکې ولي راځي نو جواب وت دا اسلوب الحکیم نه وشو په و کې راځي په دې مختصر کې مې داله کړې دي په متول کې دادی په تلخیص کې مې دادی او په څو په دې ټول کتابونو کې چې به سوال کړی دی دا جواب د اسلوب الحکیم نه دی اسلوب الحکیم سمونه استاد څه لپاره دانش پکارو نه دانو دا قومي تکوین دی د دې ځانندې په کار چې په دې کې پیدا شوه دا نده. نده نده قاضی ابو السعود ویا چې مې او سقا کیدہ مفتاح العلوم پدیده کې دوکه شبی دي صحابه کرامو پیږه او ینهاسو قاضی ابو سعود پد په نقل سره د عبد الرحکدہ چې صحابه کرامو تاسوکو عن حکمت زیادت ها و نقصان حدا مت تاسو کړی دي زکاتی دا خبره صحیح نه ده خبره پوښیږي چې دی ګنې یو تاسوکو خل بل جواب برکو په فهماندی یعنی دوی تا پوسو دا تاکوینو که والا پتج دا پکارو شتا چې شو لیچه بدی که سب تایدادا لیکو زرطه او بولیوه نا مارو که خدا خد پده پیلیشوی زرطه او بلا خبرو کم رسول اللہ تایو صلید آغوی ماتسانتو قیامت پکلی قیامت پکلی نو دا سوان پکارو نجی نو, نو حضرتو تاوی وما اعبدت لها تا د قیامت دا بار ستا یار یکلی نه دا سوال مګو چې قیامت په کله یا قیامت دی په دې څه کوي نه ته دې ته محتاج دي چې قیامت ته پر دې څه شي پای اړو کما نه دا نه رابلټ کېږي چې صحابي ولا جواب ورک وی بهم صحابي ولا جواب ورکوي اے حضرت وما اعادت له ها كثير ولا صوم ولا صدقه ما خدای دی قیامت ته پاره دی تیاری نه کړی نه دروځو نه د منځو نه نه ته سلقی پيګي ولیکن نحب الله لیکن زماده خدای او در رسول سلام محبت دی د عربه تانش ابن مالک تیر او احمد ترمذی پيګي وی د وی ترک ته خو در رسول سلام میندا وی پيګي وی المرء مع من احبب اوی سړی به دغه چا سره چا سره چمیندا میں قسم په خدا چې دا 18 کیمه غوړې دل کنه نوې د اسلام نوښت او صحابه کرام په بلټ نو خوشاله شوي کم چې بده خوشاله شو او نان سیبر مانک تا کدي ترمذی کراغلی دی چې سو ان يحب الله ورسوله واپیږي وابابکر و عمر زماددی سره که خیری مینا دا اگر کده دې درجه ته د نیم رسیدلې خفرت په قیامت په مين منو سره خدای به سر موږ به څنګه چا ملای نا دا, نا دا دا دا دا خشارای خبردک دا دا خشارای خبردک دا قشاری دا سوال دا حکمت چوه دیجی یسالونکا سوال کهی دتانا عن الاحلہ احك... نحکمت تزیادت تا دی و نقصان نده قل تا تجوابکا چهی مواقیتو چه دا انمیاشتی چه دی احللہ جمع دا حلال دا جمع دا حلال دا احکا قل هیا وقت وجهيه د امستی کلی مواقیت اوقات مقرر مواقیت په دنیا کې په دوه مانو راغلي دي طالب فکر کوي مواقیت جمد میقات تا وقت مقررہ زمان, زمان مخصوصه یا مکان مخصوصه مدل تک زمان مخصوصه او مواقیت الاحرام کې با ام کې نه مخصوصه وقت معین یا مکان معین کتاب صلاح کی بسی سبوی وقت معین او کتاب الحق کی بسی مکان مقرر چپین ده مواقیت یاد بردی بدا جمع ده میکان تا سراد اسمی علی را را بجی ملاقیت قولی مواقیت ده اوقات مقرر ردی اوقات مخصوص دی للناس للناس کی و مذاب حضب که لمصالح الناس. دا پار ده او ده خلکو او <الحجو> ول حج او خصوصا د حج دا پکې دا تخصیص بعضو تعمیم دي خصوصا ول د حج زیات دا وقن صادق دی کنه زیات تعلق ته بیګامې مرګور ته وی ميدانو حج مساجني اوا شو دا کوم وي چې په خپل جنډي سچیا کوي ما دی وی ملي چې وی لاړونه وی تکې دا غو شو وی او وی سیټونه یم او ته دا سپ ننده رپې ول تکې خېلی نه رقدر اراپات پکخه دې جو ولتابه ودری وو وېما ته وی چې نو استاد ګرمي د دې رچا ځا په لوه استریو ما پارپاک ولاو و وېما وته وی چې ینه باه سپارط باندي نن ودری دل پکا دي اغه روز باندې عبادت ته خو تاسو اسولي دې عبادت کونندې وېما ته وی چې نو استاد نه چي دې ګرمي دا روز څو ولاړې اغم را کړي خاله کومار کې په ور کې او حضرت الحج والعرفه على تو. عرفه کو الوقوف بالعرفه دي. حج وقوف ركن عظمي جو وقوف ہونا کنہ دا حج صحیح ہے اگلا خاں کم برکی برکت صحیح بستوئی نندت سنہ ولا انه حج کنا و خصوصا الحج او نہیں ہے رویا بدیدا شکار پېګې د جاهلیت په زمونه کې د ردې پر رسمه د جاهلیت باندي هغه د چکل به احرام واجب د احرام نه بروستو ضرورت په قوت راغی کنا نو په دروازه باند راځه چې او ته ویولي به په دې دروازه باندې چې کوم ګناه میکړې اوی دامن په ګناه کړې ته نو شاته کوټه به سورې کړې نه قبه وکاو اپاګې بورنه پهګې نو تن ده کاری کول او دې کارې سوالګې کنه کنه په دې باندې خدای راځو کو د دینه د دین یو زبردست مسئله رواه تجي چې شی مباح وي ولی بشان راتل کورته جایز دي کنه جایز دي کنه هم ناروا دي کې جایز دي جایز دي بالکل جایز دي په خلکه د دننه ناروا تل صحیح دي پک ته جی یا چې کوم دې نقب قول یا پښاباندې راو خدای دوه کورته راوړیدل نو دا جایز دي لیکن دا کار ثواب ګنل او په دین کې ضروری ګنل بدعت معلوم دی معلومه شو چې امر جایز او مباح او چې په دین کې ضروری ګنل شو هکار ثواب ته وی ندان عارفه صحره دې کو اے یالو یا دروازه د علم کوله شو کنه چې څونه چې څونه دې سبب ضروری نه او دې په دین کې ضروری ګڼي دا, دا بدعت جن لږه خپت وی دا معنا دی وی کار شواب کړه ولې بلیس البر او نه د نیکی دل تکبیر ولی مرقودین او سید افال نو ایسنه د مرقعه سنت دی او بیا اندع اتلو به تدابخ خبر شي په منازره ته موږ وښودل یو کنه په خدا یو ګایو موی شبروله کې د نابل نه تاسو یو کنه خدا یوګه مناز کنه کیسه کی موریدله منازره کې بلچی یو موی شبروله کې د نابل کوي یوزای که راغلی د قران زم کی کنه چې لیسل بیرو بل دا کیرا غرد لیسل بیرو بیا ول کدا بس ور دی په دې بل معنی پېشت دی دا ولي اپ دې کی بن شو او ول دې تاسو هم داونه باقي بس هغه غریبت غټ پشه یکن بخودو کی دا ماو تخ بالکل کې خدری دا دې دا ولي مرفودي دا ولي منسوف دی نه پدې کې بن شو نه خبر په توګه بن شو اون وبس دې وځنه چې خبر دا نو نو بس باقي مناظره به ورمتہ من ظهور هذا طلب من جانب ظهورها لجانب الشانه ولكن الذره لكن نكيدا من التقى عن رسم الجاهليه لكن ولكن الذره ارى مغا خبر هذا الوقت ليه ولكن الذره بر من التقى يا ولكن الذل بر من التقى شاهد نے کیا غسوک تھے جزاء ان سات رسم الجاهلیت تام اور او امر یائس تجمد غم ہوئے واوتل قلوبہ وقت البيوت اورادہ کورونتا من ابوابہ ہا حالت حرم کیو کو بغیر حرم کی ہاں علاوہ متق اللہ اور خدایانو یری گے دا نہ مسالیات مکه وے نہ ان لکم تفہون دی لپاره چې تاسو کومیا په خپل مراد وقاتلو بی سبیل اللہ راز استاد شان بی نزول یم ام ابروز متویل هغه دار پیغمبر علیہ السلام پښپکم کالہ ہجرت باند راغی مرتن ویچ دا راغې همرا د شرب سحابه کرامو سره د بخاری مبارک روایت دی چې راغې قریشو حدیبی کو او چې کال دپاره تراشا او په ووم کال د هجرت باندې بیا سو ته چکم دې نه دغه کا او نوکا نبی له سلام چې کله د ووم راغې په داش په کوم او د ووم کال د پاره تیاری شروع نو صحابه کرام غبراوېدل چې یرا اې دا اهله مکا په کیندا دی واده سو وادنه ده اس وادنه ده کله تک ور دی وادنه و ماته کړی ها د دې نروش ته واده ماته کړی ده کال د هجرت نه ده د دې نروش ته کړی چې د دې سو وادنه ده او موږ سره جنگ وکړو شو کولی چې درې خبرې دي تو حالت یې دی جنگ نه راوادي حرام دی اووم کال باندې مزل قعده وکنه وا زولقعده حرام دي کنه صحابو به ژوند تدريم مانی دي یو مانی احرام دي د جانینه زم حرم شریف او دریم سو شهر حرام دي ولي زك ج زولقعده ده کنه مزل قعده دي ياشت محرم منها اربعه حرم سلو ر پکسی او په سرول پکه محرم دي چې کاتان پکه ماته فکر کا وخه د پر لپسيدي یو وی او د حضرت کوئی سلاس المتواليات درې پر لپسيدي سده به گوخه دږي زل کذا زل حجام محرم الحرام او هغه چې زند له سده راجب راجب په زګم اخته حقیقت اوري چې بس دا په پټه خبره د کې جن سنگ دی دین دامن سوکښو دی فقط الملشکین حیسو وجد مو هم او فقط المل یکته وځنه تک دی مثلا د اسلام سوکښو دی لیکن زمونږ د اقابر خو خبره ده جنجه اوسن دامیشت معزز دي ک کافر په مونږه ابتدا نه کوونوم په پیناکو ک کابل ابتدا په مونږه نه کوي نو بیا زمونږ ان کا وی وبان کول نه غواکوم په نمبدا دا کو نم بس هغه چې کوم دی نو بس خدای اجازه وکړي نه پروا مکه وکړه که تاسو سره جنگ يدل وسر جنگ کوي بس خبر خلاص ده ته حالت حرام کې په حرم کې په حرم کې خبر په اجازه راغي ترانه علي چې داتا نه یې نشي وبل خبر به راځي وري هغه د دین لهګه جدا د کوي ښا یو بل خبر به ورس راځي وري چې داتا نه یې نشي وري جو سورو مقاتلو او جان جنگي كه د کافر سره په سبيل الله د خدای کی په jihad کی د چا سره جنگي كه الذين دعى كسان سره جو لیکن قم چتاب سره جنگ تجاوز نه کوي چې ابتدا پي وکي دغه عامم فسلینو صدا معنا تاسو په تجاوز مکه وای یعنی ابتدا پي تاسو مکه وای ابتدا پي تاسو مکه وای دغه عامم فسلینو معنا دا نڤدیسرا بایات وری په وقته لوم شیکین حيث وجتمو شربتي منسوخي اکه یو بل ترجمه وکیننه بیا پسی هغه بالکل منسوخ نشي ولا تعتدوا تجاوز مکوای چ زنانه وجنې ماشومان وجنې بډاګان وجنې آیا کده نو فرشتہ او سمبا او سم جنانه کمه زنانه چې په جنکی بوتل بعضی زنانه خو بل پلان ویه په جلب بیا خلق ته مچ جنگ نکایو کما زنانه چې په جنگ کې نه ده نو په دې جنگ کې ASEP د دې کافرو د پاره ډوډۍ موډه په خای دې د پاره راوسته ده یا یو وډا دې څنډې لري دې په راوسته ده ته څلېره پاره یا چې کم دی یو پادری دې هغه خپل عبادت کې لګیاتی نو د دې وجهه او محرم ماشومان او د زنانو د بوډاګانو وجه لوص محرم رعایت کانس کبهانښت ان الله حديث تناتا جل نعحب المعتدين نقو خيت تجاوز كون کی حد شریعتنا او وقتلوهم او بجن دا کافر حيث سقتموهم حيث وجدتموهم اردہ کی چھ بہم میں کپ حیل کی زمین حیل کی زمین حرم کی اردہ کی او اخریجوهم او تاسو او باسه من عايش د هغه مکان مبارکنا اخرجوکم چې تاسو یې استیمکه معظمه ده کنه ا باندې عمل د سونه کنه کنه دې ها چې کله پته مکاوشه مندقصه وشو او بستر کنه او بل فتنه مسلمانان دا بد ګنیه ها وی ویچره پدی کې به جنگ نیخه آزاد ول فتنه او شرک د دی په خودی اول فتنة تو زرر رسول د مسلمان تا دا. دا فتنة دو ماناگاہ اندیات بلڑی چدا نئی رنشی گوری خدا بدا دو ماناگاہ نکوم پھر اتنا منش شرکو کپر دبی اول فتنة زرر رسول دبی مسلمانان تا چکم پا حرم شریف کی لعطا کی دی زی پان اوی تا زرر رسی کنی رسی نو اشدو دا فحزار درجی زیادت من القتلی دا قتل کوونه له په شهر الحرام کې مخکې دیولی کې شهر الحرام کې دا په قتل ناروا دي نو شرک او د کفر او د مسلمان سره دشمنی او تنگول دا جاري دي کفر به ختم شي چې تاسو سره جنگ وکړي مسلمان پیت نو ختم شي په کې کبه نه لیکن یاد راي ولا تقاتلهم تاسو سره جنگ مکوي عند المسجد الحرام پنيش د مسجد الحرامه موران د مسجد الحرام نټول حرم دي ټول حرم شه دي بيږي مورانه د مسجد الحرام نه پيږه ما د مفصلې نټول حرم دی ها او که چا وی جنکه یو کاږي ش... سو سو په مسجد الحرام کې جنګ کوي نو خپل منګا کو کنه ما عجیب حتی یو قاجلوکم تاسر دې چې تاسو د جنګو کې په هې حرام د مسجد الحرام کې یعنی په حرم شریف کې نو پاین د الحرم یعنی په حرم کې فختلو هم م قتل کو خ ابتدا نه کوه دا مدا پاتې کاې کوم د خرنې جزده او کافرین ده جز د کاو دا چې دو کل نوو سره ک چې کوي نو و سر کې را چې په نیمته اوې شې والکوفرېول فتنې که د شرک او د کوپه او د ک نه دو من شوو نو اوپ سره ج نه کوئ په الله غفر یم اللہ پاک بخونکو محرمان دے یغفر لہم ما قد صلب یغفر لہم ما قد صلب او وقاتلوہم او دبیس رجان جئے گے مسلمانانو حتی لا تکونا لا توجدو کم کانا دے کانا اتاما دے تک مرفو دے کانا حتی لا تکونا چو موجودنشی شي تن شرک او, او پساد او زررسو المسلمان تا وادي يوازي شرك نه دي وري ولې مسلمان ته دي دا کم زايفان دلته کې مکه معظمه کې نه دا گنجايز دي نام نه راوادي چې حتا الله تكون لا توجدو چې موجوده دي شي فتنه په کې شرك او كفر او زره زسول مسلمان ته او يكون الدين او شي چې کم دي عبادت طاعات او عبادت تا تفسير مظهري کې د دين ترجمه فتوا او عبادت کړيده چو تو اته عبادت پیږي ل الله د یو خدای لپاره فاسکی پس مکه د حجاز مبارک کې ارده که وای کثر په اره زما کړه حجاز کې وای زما کړه حجاز کې چې عبادت او دین د یو خدای لپاره شی او داخ عبادت کیږي د په چانه کیږي خپله کوئی راز دی الله په کوئی نه په اینه تهو کدی مری شو د شرک او د پټنه نه پلا او دوانا لَن يَوْدَعَنَّ أَوْذِيَانَ وَتَجَاوُزُ پَکَتَل سره پَکَیدَ وُل سره پَلُټ مار سره إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ مګر په ظالمانو ویو او چې هر کله دې اسلام قبول کونکي یاد ظالمانو نو ووتل کنه ووتل او تاسو مسلمانانو وې چې صرف اشارع حرام کې ودی جنگ کوي نو الله په جواب کوي الشَّهْرُ الْحَرَامُ زَبَدَ ترجمه کوم خا او میاشتہ معززہ چې ذلقیدا د ووم تاریخ تا کال دا تا. د کال د هجرت تا انوایا اشحر الحرام میاشتہ محرمہ چې ذلقیدا د کال د هجرت تا بالشهر الحرام دا په مقابله د هغه شهر حرام کی چې ذلقیدا د شپږم کال دا والی فش بغم کال کې تا من نه کړې هه نو دا د ووم کال ځل قياده په مقابله د غرش کال د ځل قيادي کې شي کنه تا سمن زیاتت کړې دی کنه دې کړې نو والی جواب ورکې کا هپه کوئی اول حرمات جمع د حرمت لنا ته وایي ما يجب احترامو اوس به زه خبر ترجمه پښتو کې کوم دا وې چې حرمه جمع د حرمت دا ما يجب احترامو ته وایي چې دا کوم شي احترام واجب دی او چې بخته کې ترجمه داده او د عزت والا میاشتي پساسو دابا په مشاوراتي د عزت والا میاشتي با په مقابله د عزت والا میاشتي کې به نه پروان لذي نو ته وایې کې نو تم مدافعات کوو نو جواب دیږي په معنی اتا دا څه چې زیاتې کوي پتا سوماندي علیکو پتاسه باندې پدته میاشتو کې نو پاته دو وی کې نو تاجاوز کې پد باندې خلاص دي تاجاوز دي کد دفاعات دي دا خو مدافات دي لیکن الله ته تعبیر په تاجاوز کوو نامو مشابهه دا تر سره مشابهه پاته دو علی وی کې کنه او تاسو تاجاوز کې پد باندې پتور د مطابقت بمسلماته دا علیکم مالی اللہ او مسلا غيشت جواب وکړي علیکم وتا سو باندې وتقوا الله او د خدای نه وګړي او ابتدا په جنگ مکوي په دې میشتو کې بیا په دې کې ابتداء جنگ په دې میشتو کې مکوي او علمو او په دې پیشه چې ان الله حمل مستقین چې الله ملګری دي او سره د متقینان دین دي دی تربه وګړي او ندي سره به خپل شامل حال او باقی چې ده کنه لکه سره چې تاسو قرباني په جانور کوي نو مال هم پکې لګيي کې کنه او مال هم پکې لګاوي وانفقوا او خرج کوي فی سبیل الله پلار بخدا کې اولا لا تلکو او تاسو مغردوي پهی حلاکت تا بی ايديکم تاسو مغردوي خپل نفسونه حلاکت تا پهی کې ولتلکو او تاسو مغرزوي خپل ځانونه کوي پهی کې کنه بی ايديکم خپل نفسونه لا باذیدت ولا تلقوا الدیکم باذیدت ولی سکه چي ترکو فقل متادیر تکزا ولا تمکو تاسو مغردوی می ایدیکم زان لا سنقبل کزانو نخبل او چون کې اکثر کار نه پا تا نه باسنو کې کینس کلا پلا سن متادیر کئ الی تفق خلق هلاکت تا هغه دار چ چې مسلمان د خدای په کې وزینا jihad تم نزی او ان پاقم نو ور نو دے دے کوپر ملبوط شی اسلام با کمزوری شی نو حلاکت دے کرنے حلاکت چوکن شو نو شہری شا نو شحابی کنا ہم تب او احسینو او او سو او نیکی کوئے با قسمہ احسان با قسمہ دے جو احسان پل عبادت تے بل احسان پل معاشرت تے احسان سو قسمہ دے د قسم احسان پل عبادت تے تو یہ چے ان تا عبداللہ کا انہ کا تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ فا تَقُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ چه دا سین عبادت کے چه زخده بھی نما دیتا خال نمو شاهده ہوئی او کدان نی ندا سین بو گئی د ماوی احسان پیل عبادت پوئی او بل احسان پیل معامل دی اغادار چه ان تحب اخی کا ما تحب لی کا چه دا خپل رو مسلمان د پار به آقش اخگنئی چه دا دان دا پار ا اصدالکدا افتدی نا اوس بهګه د احسان په معاشرت ته ان ته حب الاحیقا مات قلبل نفسه کا خدای دې مبارک راغلی خدای وکتس نه ځان دی نو دعا له احسانه وا احسینو او بهګه کنه وا احسینو کله الاحسانه دعا له احسانه یکی کوی ان الله يحب المحسنين الله پاک چې کوم دې خوښ نیکو کارو نو تاسو مم فمحبوبانو دخل دا اکی داخل شاکنا اللہ نیکو کارخ وقی گنی نتاسم فمحبوبانو کی داخل شاکنا بس رازا معمسلہ شعورو دا دا چکم نینو صدی دا د ابواب البر بالحکم راغی وعتم الحج والعمرت اللہ چه دا دا, دا حج و دا عمری صرا متعلق تی یہ وحبرم یکرا گوام خبر دا دا چه دیده که دا حج و که دا عمر دا دوارش کب دینو کې که مستحباتو کې بیان دی نه تفریجیات نشته لا پر فرجیت تہجد دی دا پکماعات مبارک سره دي پیګه وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الی سبیلا او باقی دلته حکم د ایمان دي مشکل اندازمنه په شروع مشهلو عمره پیګه نکي شروع کړ او په پیرا سوال سره او که حج نه پلین نو چکله شروق نو بیا په 700 له تمامي واجب دي کنه دي دلته خبره په تمام کې ده په نفس حج او په نفس عمره کې ده نفس حج او په نفس عمره کې ده که تمام کې دي نو تمام فرضول واجب دي کنه چې شوارد شي را او باقي فرضيت تهججه دي نو په دي آیات نه دي تر دې چې طالبان نو لګي دې تاسوalke یې تاسوalke دي وتم الحج والعمره لله تالیبان پر یو بسار کیجی چه دا واتمو کم دا کم عمر بی که نا واتمو الحج والعمرت اللہ که امر عمر دا پار دو جو چې نو لکسرنگ چه حج پرز دی نو عمرم پرشوا او که د استحبابی نو لکسرنگ چې عمره استحب دی حج مستحب شو سره دی نا چه پرز دی نماو تغیرو رو رہے دے خوکورا فدی دوالو که عمر دا پار دا استحباب دی خدا عمر پا اتمام دی نو اس واجب شو او د فرضیت تحجد مستدل دليله قبل دی اچھا تاسو پوه شئ اته پوه شئ اسره بده دا دا دا, دا بل بل او جدي د فرزیه تحجد دلیل نه دي بلکې بل دی بابا نو زه کومه پکو یو چوا او تاسو پوره کړئ حج او عمره سره د خپل فرایزونه د شرایطونه لله لرضا الا او کنه للہ سمنا حج او عمره کو خود قداه درزاده پره ماشاءالله فرمایلی په د هغه حدیث ثنا ابن شخا پیغمبر علی السلام ویلی دی چې حج او د الله درزاده پر او عمره کول پکاردې په اخر کې زماومت چدي درې کس مخالک به حج کوي ویږي علما به حج کوي مالدار به حج کوي فقيران به کوي نو علما به کې دریاړه پاره دا انده تهونډه صحیح وې کې غولما به کې دري او غنیان به کې د سیل د او فقيران به کې د سوال د پاره مخدره پربني نه حدیث دی چا هغه ولما به کې دري او اغنیا به کې د سیل سفاره پاره هغه به دا تبته زادويږي نو څه مقصد دی دا او فقرا فقرا به سوال بنو کې قلب ته لاس نه له حاضر دیوژن دقه شریف نو شریف راغونه ماره پرش را کول نماط مات وی حجي زکات مې چې اما ته کاټه مې زه خو ساجر راغلم نو زه خو غدی موجود پدې پیږې نمه را باندې کیږي او کړي د لاله بیا کیږي زمونږ هم دقه حالته کړه تر دې جي کله بچو او کله شهور نو موږ اوس پدې ته کیو ته بسره نو دا نو ګټه دا سو الله ته پوچو سو اگر چې علماء کله خبره علماء وکړي په علماء کله خبر شته شیخ عبدالرحمن سددی حسن جان موشه بم په دای قائد دا. وی عالم کنا وی ک یو لاس یې د سرو کې او بل کې د سپینو کې محبږي وی داغه زکات پکې مولانا چې بم د لیکلی دي شي او زه په دې دا وې مې جی عبدالحق شهب هم لیکلي لی دي چې علماء او چې څومره کله ما دا دین په زکات کېږي او زه کله دوي کاوه نډه رجابت دي کتابونه په دې نه بها کېږي کنه دا څه دی لیکلي هغه دې کې ورسنجان مو شهب هم پتاړي دي الله په کوئی چې خیر خو بیا خبره تا پد خبره سلا د نو الله دا کومه تروسیږي حاجی ها بحث واتم الحجه والعمره لله لرضا الا نو پا این احصرتم پورا که تاسو حج و عمران یعنی سمانه ده دی پرائز شرائط ارکان واجبات پخپل زیروڑه لله ده پردرزا ده خده نو پا این احصرتم نو که تا لکه خده بیه که صحابه بن شکنه نو پا این احصرتم که تاسو بن شوه ده اتمام ده حج و ده عمرینا بالعدو وی والمرز مرز مگر پنیز دو دی او شایتی سیبیو ہوئی شاطی سی افسر په دشمن سره احصار وی په مرز سره نه وی هم په دشمن سره موی او په صحه په مرز سره موی پس په دوا سره وی که صلیبی مرض چون مخسر شو کنه ها نو په اینو اخسرتم کتا بنکړي شید پر کول د ها جوړه عمرینا په سبب د دشمن یا د مرز نو په مستی سره نو په علیکم مستی سره علیکم لازم دی په تاسو آغه آغه شی استای سره چې آسان وي مله حادی دا قربانې دا بس قربانی وکې نن هم لازم شو کنه اوس پې دم لازم دی نو صحابه کنا موغه کنه قربانې نو سره وسرهی وینو فدې به کې اگر ټول یا علی کړی کني ای آسان په یوه کې چې اساس راغی نو دی زی ولیکن دم پې لازم سو بس یو غټه ووای یا چې له بول یا غبال علی کې قرباو حدیثت ہوئی نحید آئی کر آگا دباق الحدی ما یحضای للحرم حدیثت ہوئی ما یحضا آگا چھ حرم شریفت لگریش دیتا حدیوئی نرازہ اول ابس را دی پمستہ سر اولا تحلقو او تان صبح نخر رؤوسکم سرونقبل حتا یبلغ الحدیو تر دیچ عرس قربانی بس اس سره سر ترجمہ کواس دی کراسي او رسي قرباني محله خپل زيد علاليتا چ حرم شریف ته وو هو الحرم على قدمه